Sekurang-kurangnya kita perlu menguasai perkara-perkara yang ada di dalam pemikiran harian. Yang tidak mula faham tentang bahasa Arab, tetapi bahasa Ini perkara menjadi kerjiman, kegunaan harian. Setiap hari kita perlu faham tentang masyarakat yang sana ada hal perlu kita Salah asasnya Islam adalah agama yang pertama memperkenalkan wakaf sebagai suatu amalan umat yang diperima Sejak ibadah Allah di jayaan wakaf Dan jadi, itu sebab istilah yang cukup besar untuk memperbaiki kebaikan masyarakat. Sebagai contoh, Islam yang berkembang di Madinah yang berpusat di dalam masjid Nabawi, tanah masjid itu adalah lokal. Di beli di tempat anak yatim, jasa perumahan dan nabi muka katanya. Saya dah sambil ikut muka apa? Saya dah tahu dia dengan apa berbenda. Ia sudah berbilah, betul besar sampai ke kuali bahasa, sampai ke mera, sampai ke sabji. Ia sudah mendaripil. Eh, lah, silap. Jangan kata apa. Mendaripikan tangguk apa? apabila apa kabar sekolah waktu nahor itu kan sekolah apa kalau itu mungkin kemana-mana ya buat masjid Rasulullah sekolah waktu pula belum ada cerita sejarah masjid itu ada di murci di qena gitu di zaman itu di Khairawi di di di zaman dan yang kedua ini yang di Al-Zahab Sudah pun berumur 1,300 tahun Harta wakaf Menyadikan Al-Zahab itu Sebuah universiti terolong Terbesar Terlalu muka dalam dunia Yang boleh menawarkan 100-100 penuntutnya Biasiswa dalam saya baca tidak ramai pun tu polis orang negeri Pulau Bangka. Kemudian saya buat beasiswa S1 beasiswa kerja dapat beasiswa bahasa. Dia berulus eh majer marketing ada polis kerajaan Bangka. He students sangat. Asam dia belum buat 40 ribuan Semuanya Dengan hata wakaf Seperti jalan terpaksa Buat satu kemestrian Kemestrian wakaf Seperti hata wakaf Di atas sekolah Dibetari khar Khadana Ibu cilabi Yang dari sanawi, kuliah, mahar Sampai keazah Sampai hadini Malah satu episod tentang kerajaan kerajaan kita Buddha Buddha sudah pernah kata wakap Ulama bukan. Orang macam Akhirnya kerajaan masih berempat kuasa. Akhirnya kerajaan Syekh berkerajaan berantai. Masa wa dia wakaf, dia berdiri Kementerian itu berluluskan pilih aman Pada pilihan Baik Institu okay. so Institusi ini Dimensi yang tumbuh Tapi saya lihat Tidak dimanfaatkan dengan dua kalit wakaf Katakanlah terlebih Bila pilihan sama Allah Tanpa kebaikan wakaf sebab tu orang nak buka wakaf Pertahulah agak-agak macam nampak macam masyarakat Macam kuih sudan Umur-umur dimana sudan tu Hidup tengah tu wakaf Ini mesti Sebab tu begitu Selama perkenalkan Institusi yang namanya Wakaf Perkitaan wakaf tu ini Asalnya maknanya bonti Kita kata wakaf Wakafah tu maknanya bonti Asal maknanya Waqaf merujuk kepada Makna tahan Kita kena tahan Alhamdulillah itu tidak, tidak boleh diubah bilik Tak boleh pergi jual Tak boleh balai Itu asal makna waqaf dan pada bahasa Tapi syarat mengatakan Makna waqaf Ia adalah menahan Sesuatu harta Yang boleh digunakan Tanpa susu Kedikarnya dengan cara menyerahkan hak miliknya kepada seorang pengguna yang harus dan wujud Ini dia beri ta'rifan hukum syara, dia ta'rifkan suatu kegawaan itu Dengan, dengan kur kita faham itu maknanya wakaf Bila-bila sepatah saja wakaf Tunya kandang gunakan wakaf itu untuk buat sekempat bila-bila-bila Wakaf cikgu, Wakaf man Wakaf juga orang berkecil Tapi mana Wakaf itu di Satu kebajikan Satu hak milik Yang telah disebabkan seorang Kepada pihak yang diwakaf Bukan kerana Allah Dan diwakaf itu wakaf yang tidak boleh dijual Dan tak boleh di milik Dan itu karena Wakaf sabat hari siang Ada beberapa persyarakat yang kita boleh boleh pindah, boleh jual dengan orang syarat masyarakat kebanyakan yang disebutkan dalam tribunasi ini akan lebih jelas setelah anda mengikuti pembidangan tersebut semua daripada makna wakaf itu menahankan suatu harga daripada mengalir ada hilang susut nilainya ataupun susut harga itu ataupun habis hal itu tenaga-tahan, tenaga-jaga manfaatnya boleh berjalan boleh bagikan uang menggunakan sepanjang masa. Okey. Dah hadir di syariat al-Quran. Inna rabbaka begitu banyak. Eh macam kita baca ayat tentang hatta tulqou mimma tuhibbu. Tak mungkin akan dapat mencapai kebaikan yang sebenar. Bir kebaikan yang sebenar kamu tidak akan capai. Kebetulan rasakan kenyamannya sehingga kamu menginjakkan, mewakafkan, membelanjakan, malu hibur sesuatu yang amat kamu sayangi. Dan tidak wakaf wakaf hal teryang paling tidak senyap itu. Kau banyak, karena entah tu Wallah ya'lamuhu wa marid salimin min ansar. Apa syahdiah naqah yang kamu naftahkan wa qaf ya wallah qafkan. Sesungguhnya Allah Maha Tahu. Dan Allah Maha Dan tidak ada yang diberi kepada orang yang zalim melainkan dia rugi. Wahatul tuhunikhade yang ramal wah. Apa saja kamu nafkahkan, kamu berikan, kamu, <tipan> kamu lakukan, oat <satisfyills> <tipan duakaha undefansi> apa saja kamu. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Kita akan maan tuhun binshabino, apa wajah libu, apa kerudusan kita. Apa saja nafkah, beranjak, Allah Subhanahu Wa Taala maka dia lah Allah Dia, karena mengancitkan balik kepada kamu. Jadi banyak kan dapat baca baca dari lembangan, dari hadis yang cakap, saya kata, Dan dia hadir, dia lupakan. Anas berkata dalam alam sunnah, alam sunnah lah semuanya. Kita sehari pun kena cuba cuba dalam sunnah Anas tu baru berkatakan, kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu dermakan sebahagian dari akhah yang kamu sayangi dan sesuatu akhah yang kamu dermakan semuanya Allah mengetahuinya Abu Talha pun datang penyempatan dengan Nabi dan dia kata Al-Fat kalau pernah dari itu dia katakan bagi harta yang paling aku kasihi adalah bahirah bahirah kata perawi rupakan sebuah kebun yang sering dijagai oleh Rasulullah. Baginda sering berteduh dan minum airnya. Maka ia ini adalah hak Allah dan Rasul. saudara so, bila turun ayat la tan'a al -birah", Tidak akan kamu mencapai kesempurnaan bir kebajikan kepada Allah melainkan kamu belajar dan kamu makamkan isteri yang paling kamu sayang sebenarnya ayah yang seperti begitu tetapi dia respon sahaja yang yang yang cerah mulah pancar cahaya yang seluruh baik apa dia kada insyaallah insyaallah habibi tahu tak katakan aku ada harapan pada baik raah dan aku berharapkan dia Allah subhanahu wa taala Aku memukul semoga berolah kebaikan dan penganjakannya Walaupun sah, guna pula Harta ini imanazah saja yang kau suka Tengok-tengok satu-satunya cantiknya Walaupun sah, wakaf yang berhitung Dan ayat pula berhitung pun sahaja Sahabatnya datang Menyelahkan harta yang amat berharga, yang cukup tinggi nilai Yang Abu Nabi bersindak Suara-suara so, so. Lalu Suara-suara so. bersabda Alam bagus, wahai Abu Salah Yang aku rasa cukup bagus Dia puji Tetapi harta tersebut amat berharga Kami menerima pembayaranmu Tetapi Kami serahkan ia semula kepada kamu Berilah kepada kamu, para kamu Keadaan okay. macam ini Islam baru nak pengembang Tidak ada lagi yang banyak sebagainya Datang sahabat bagi haruta Yang tinggi nilai dan sebagainya sekarang saya ambil dan masuk sampai itu Lama saya pun ambil jadi faktor Pernyataan kerja kebajikan Masyarakat tak boleh dibuat Nanti orang lebih menciptakan Karena harta kamu itu Bersama-sama Aku terima Jika kamu dapat pahala Pahala Wakaf sana Tapi aku upah sedikit Daripada Wakaf Untuk orang selama semua Kepada Wakaf khas Iaitu pahitah ni nanti untuk keluar sahaja Kena? Kena maaf? Tapi menyedari bahawa putar akhir keluarganya banyak masalah Maksud jangan sampai keluarga tersebilan Ada harta yang boleh tu bahagia pergi wakaf ke orang Islam sekian Meningkatkan keluarga yang memerlukan kepada tak ada hal tak, Tapi tidak tidak tidak mengasingkan kepentingan umum sama. dengan kepentingan kepada keluarga yang memerlukan kepada hasil hasil di bataan yang berharga. Jadi katakan bahawa aku sih dalam masalah Aku sih mak berdasar. Tapi kami Serahkan Ia semula kepada kamu Berilah kepada kaum Muka Rabat Beri sedap beri Soap akab yang tadi waktarkan Tidak boleh tak ambil balik Soap itu maknanya Kita telah menyedapkan Hak milik kita Kepada Allah SWT Sudah lagi Tidak boleh ambil balik Orang itu kata Buku siku. Tidak boleh buku hul. Tapi tak nak saya katakan tak boleh ambil. Tiada waktu. dia waktu sah. Saya cuma sah. Tapi tidak boleh. Aku, aku aku cikma, aku bagi barang kamu jadi karena waktu. Tapi untuk kaum kerabatmu, karena kau kamu dia lebih perlu dibawa kah. Ia kerap dengar. Lalu aku telah pun sukak kah. Kata saya sebut kepada kaum dua kali kata Kataan wakaf juga kan digunakan kata kataan sedekah Kadang-kadang kata sedekah juga dua wakaf Tapi ini wakaf ini khusus Dia lebih bagi balik, dia sedekah balik Makanya tetap di manfaat oleh perukannya saja Kata saya perakui mereka ialah Umarik dan Hasan yang dapat beri wakaf nah, Inilah yang pertama tentang dalil Daripada Al-Quran jelas janji daripada sunah Nabi. Jadi kita tengok ayat pertama, wa man khayrin tadayyufu wa Allah 'alim bil mustaqim dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan maka mereka tidak fikirkan akan pintanya dari mendapat pahala. Pahala itu juga makna mereka tidak ambil balasan mereka tidak ingkat. Kalau dah lepas, mereka akan wakak. Tak mengapa semua orang yang mengatakan pun habis nak, dia lelah suruh. Tak sahabat jika dia lepas, dia akan mengwakakkan artanya dalam Allah dan dia perlu mereka tidak ingkat. Dia akan terus memberi dan memberi. Macam sahabat tadi. bagi dan terima, bagi wajah itu saja. Untuk kalak kamu, ibu ibu akan faham. Jisakahkan dan ingatlah Allah Sentiasa mengetahui tahu akan kadang orang yang bertakwa. Apa sahaja kebajikan dalam ayat itu membawa maksud umum. Itu wakaf umum. Kalau wakaf umum kita wakafkan agar kita, kita ketaatan Allah. Wapak kita berlukuh bermadzhal. Wakaf saja sudah tak dimanfaat oleh siapa sahaja. Itu yang jenis wakaf umum, bagaimana? Kalau wakaf khusus, dia disebut. Eh, wakaf untuk buat berjib, khusus. Wakaf untuk buat jalan najis. Wakaf untuk buat rumah-rumah anak yatim. Bila dikaitkan wakaf itu dengan wakaf dulu dia sudah yang jadi wakaf khusus. Dan hadis Nabi yang kita banyak terkait takulah mengatakan: "Di zamanmu ada bin Kutahul Misalas, cerdik jahiliyah, wajibnya berbagi, awal bin صالحية دموعا. Yang disampaikan oleh hadis ini sah, bukan bermaksud hanya tiga gini sahaja pahala yang akan mengalir kepada seorang anak Adam yang telah meninggal dunia. walaupun hadis menyebut tiga, apabila matah, mati anak Adam terputus pahala amalan memang dihadir. dia mati, putus, terputus pahala, pahala tidak sampai kepadanya, mereka tiga, satu seluqah jariah maksud seluqah jariah saya Wakaf yang diwakafkan kepada dia wang dia apa dia jariah yang buat tuh usman usman dia tak guna pun dia dapat apa apa lah tapi tidak sebesar kalau buat masjid bukan tak semua ya kalau saya orang buat masjid Orang tak buat masjid orang semalam seribu. Buat rezim orang ramai yang seratus ribu. Buat rezim orang ramai yang tadi sudah semakin besar, orang gunakan, orang manfaatnya semakin banyak. Wakah buat jalan raya satu seorang lalu. Buat jalan raya satu ribu kayak jalan lalu. Asyiklah. Wakah tetap wakah. Tapi ko untung aje. Bila semakin banyak orang manfaat, semakin banyak pahalan. Tapi tidak ada hadis, orang yang memudahkan orang lain menunjuk jalan orang lain melakukan suatu kebaikan kata alim dia dapat sama dengan orang yang kuat macam dia kuat juga yang tadi ini anak Adam yang menikah dunia terputus pahala kata-kata dia dengan tiga satu serta jari yang, yang menikah sinilah yang sahabat-sahabat faham sangat halter yang terkesimpan akan habis kalau mereka mati dibahagikan kepada anak-anak mungkin anak-anak akan habiskan halter jika diwakafkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia cari dia tutup sebab kepada dia. Yang kedua, ilmu, ilmu, ilmu, orang yang mengajar ilmu Dan ilmu itu orang manfaatkan Cuma bayangkan, ada macam Imam siam yang mengajar murid-murid dia Setiap buku-buku mereka, akhirnya dia buat buku namanya Al-Um Dia buat buku namanya Ar-Risala Dibakai sebahagia ini ia pakai sahabat Al-Mu'ru ni Itu yang Macam Kalau bukan Bapak Kuri yang selama Jumaat Hadis Al-Mu'kari Macam kalau di Malaysia Ada Indonesia Al-Mu'ru Yang menterjumahkan Bahru'l Malib Meski baca Sokoh, baca, bawa Baca, semula, semula I'm upium sahabat al Buku-buku Mekah yang lalu luka alam kesempatan Moknil Mokhtar Al-Syarbir Khatib al alim ul-alimang Nawawi Suruh kudulah Islam saja Al-Syarbara Al-Mu Niyut tak mahu Tapi kalau mengajar al yang yang tidak berguna kepada manusia al dia. Manfaat juga tapi manfaatnya tidak ada dengan perusahaannya Alimu sihir Semakin orang buat alimu itu dia dapat Bukan dapat bala, dapat bala Semakin kembang alimu itu semakin dapat bala dia Maksud saya kata yang berguna, yang dapat ambil alimu yang berguna Alimu sihir tak tahu sejauh guna kalau silat kudut tu, ambil ke bawah ke ayo Senang aerobik Kalau senang itu dia ajar dan macam meredahkan awal dari hari tu Dia banyak bahawa Maksudnya kena paham balik-balik Ambil, kalau seorang itu dia boleh menyebarkan alimu dan alimu dia memanfaatkan orang Aku yang paling paham. Itulah ilmu yang membawa manusia ini pengen tahu siapa menjadi dia, siapa dia. Datang ribut nak, nak kenapa kau ini? bahasa, nak mengajar dia. Ia mungkin hamba kepada Allah. Kalau ini disibarkan maka ya, berdua ramai sampai dalam mati Dan yang akhir sekali, awal dan sehari, aku mula kau menindaskan anak aku ini short term anak solat yang berdoakan kepada dia laki-laki itu belum buat bila sepatutnya anak hidup hidup dan berdoa kepada dia kalau anak itu diri dia pun tak lopet sampai daripada anak itu menikah anak dia berdoakan. anak dia berdoa ke pahli dia dan itu berbual dah itu berbual dan itu Laut dia, laut dia jenazah. Anak sudah tahu dia ini yang anak sudah ini dia shocker. Tapi perlu terajariah, jadi perlu punya buat asas itu Islam protek orang yang, yang nak sudah terajariah ini yang nama dia orang waktu ini akhirnya itu ditahan daripada dilupus atau dihilangkan atau dijual atau di Waqah ni salat dari tiamat Itu saya kata kata orang Islam Menjadi haram tu Apa salah tu Tiada hati tak fikir Beri peluang Islam Untuk dunia Buat waqah Menjadi haram Nak bersahakan Nak ikonkan ke semua Bumpu ke semua saja Bukan tanah Dia kata-tidak dulu Memang ada ruang Berluang Islam Buat Wakaf? Ya batta itu ta parbahala apa boleh yang bulat apa parbahala keman. Jadi harung dia keman. Kul uspok ke kuatu tadi. Ya pohawa ka balik. Suku Bukan, betul. Chef boleh datang malam sampai malam waktu. Malah dengan wakaf inti, inti sesuatu yang teragam itu. Ini kalau orang katakan serakah jadi habis itu, buat apa lagi? Serakah jadi habis sini, mulakan pelama, ditahirkan sebagai apa? hari saja. Ada yang katakan saudara ini jariah teri itu, masih anak adam. Habis pahala kepadanya Mereka tiga sumber Satu sumbernya seratah jaya Ulama menafsirkan makna seratah Di situ ia Anak yang soleh pun adalah Anak yang meraksanakan hak-hak Allah Anak salih anak yang setia taat Kepada semua perasaan Allah Dan dia lah yang menoakan kepada bapaknya Maka doa gitu Atau apapun kebaikan doa itu sampai kepada bapa yang telah meninggal dunia dengan kerja kerja kehormatan manusia. Ibu Omar, awak dah bermula berapa tahun? Omar adalah bapa dia. Setelah menerima sebidang tanah di Khobar, lalu beliau menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya apa yang sepatutnya dilakukan dengan tanah itu. dia bertanya kepada Rasulullah. Aku telah menerima sebidang tanah di khaybar Aku tidak pernah menerima harta lebih berharga daripada Islam Apakah yang perlu aku lakukan dengannya Jadi dapat Ini uh, tanah khaybar ini tanah yang Kan Nabi mengutuskan satu angkatan-angkat Islam pergi buka khaybar Khaybar seolah-olah so, so, so, so, yang kalau kita pergi daripada Madinah, Nabi Qa'al al-Qa'ala Terjumpa tengah-tengah ada tanah khaibar Pada tempat lebih pergi pegang, Omar pergi pegang sama Dapat tawaran negeri Dapat tawaran tanah banyak Omar banyak, maka dibahagi-bahagi Dan tanah itu, Omar Sebagai seorang itu Dia dapat Hapuan dia, tanah khaibar Yang cukup berharga Memanglah Apa nak buat? How to invest? Roda orang aku pergi yang pernah pernah tahu, jadi orang dah tahu. Teruslah saya dapat tahu. Tiada mana tinggi aku yang nak saya buat. Ia tidak begitu banyak. Bagi negara sahaja. Sekiranya kamu berkomodar, maka wakaflah dia dan serkahlah hasilnya. Tetapi nasihat tadi yang terbaik. Kalau kita lihat dalam bentuk keperluan manusia yang boleh nak na mempunyai satu penghidupan, baru Itulah yang yang lebih baiknya, Kau menjual lah, begitu itu jodoh. Ya. Tidak, berita yang lebih, lebih, lebih tapi yang terbaik. Kau dapat tanah yang paling berharga, paling baik apa tak buat? Okey, nilai berapa nak bawa ya. Banyak sudah saya katakan, kamu kau mampu manfaat daripada baca sepanjang hidup kamu, sampai mati kamu sepanjang mati kamu dengan kubur sampai akhirnya kamu akan dapat basan Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup tinggi syurga. Ada, As astu saya sama juga pun saya tertutup kan malam pada bila darah nak bilamanya, mungkin daratan di sana. Kalau saya ada mana mana saya dapat petandaan dapat tahu ke tempat di malam kobar senap domba kalau apa yang paling baik saya minta malam kobar mana yang lebih mampu nanti nasihat akan istiqamah domba yang terbaik apa yang terbaik pada malam seperti itu mohon apa Allah agar dosa-dosa kamu diampun yang termasuk dalam seorang yang membuat syuruh berjana Orang yang dosa lagi yang kita kira kalau ada orang banyak mana Jadi kenapa yang disukup juga dia minta ampul dosa Penajakan yang Nabi ayah itu bukan khusus kepada maizah saja. kepada umah yang tidak boleh minta jadi kamu itu nak dimakukulkan sebagai orang anda, minta ya dimakukulkan minta ampun dosa. Itu yang paling tinggi ini, kalau sudah naikkan permintaan kamu itu, aman-aman berbuntut kerana pakai dah daripada ampun dosa itu kamu akan dapat selamat lama, bala syukur, ni yang, yang selama lamanya ni macam kalau kamu dapat. Nampak apa kata ni? Wah! Nanti saja ya, akan Insya Allah, nisbah semua kita akan kawakakan dia ya? dan sedekahkan hasilnya. Ya. Dia kawakap banyak. Kalau tanah itu ada kurma, ada anggur, ada epal, lah kau beri kepada Allah mera, boleh hasil kepada Allah. Lah asalnya dapat perhiasan banyak ada dan. Diberikan pula hasil kepada orang mikiru pada akan berganda pula macam uh, satu peristiwa orang seorang sahabat kami yang amat miskin hidup tidak dapat berkorban karena Allah karena kena dia kemiskinan yang meng meng menghendak dia uh, bekerja lebih untuk menyara hidup keluarganya sebagai semangat dia sebilangan pun tidak banyak mana dia tak? Dia ya, berapa nekmat ya, yang begitu banyak dalam alat hubungi sebelum lagi masuk datang alat pakaian Hal ini dia dapat banyak alat Besok berdampak ya, ada berusaha bersama Berdampak bersama Kita tidak berada dengan mereka Tampakkah ia bisa berbual Dalam dunia dahulu Setelah saya sedikit sana yang tentang balasan yang ada ini, sebab orang dia bosan saya buat apa yang saya buat, tak saya tahu dan mereka apa yang saya buat okay. berkata kepada dia kamu ingat setiap satu hari kamu minta setiap hari kepada orang tua sama orang hanya beri kepada kamu, dua beli Nampak ada pahumah Juga buat dengan jalan Ada orang meminta sumbangan, Meminta ke rumah Meminta pisah bila Untuk buat sesuatu yang baik Kamu tak ada apa yang nak diberikan Dua biji buat damar Kamu bagi sendiri Kamu makan sendiri Kamu tahu apa tidak? Yang kamu bagi itu kamu ikhlas kepada Allah dan orang yang menerima pertamanya itu pula Demakan isinya Bicinya Ismail Dan semua yang itu tumpuh Dan tumpuh biji semua yang itu Masa orang itu pula Ambil buah itu Beri kepada orang lain pula Serhat kepada orang lain pula Impah orang lain pula Kamu yang bagi cari sebagai modal Kamu dapat pahala, saya dapat pahala Orang yang kemah tu pula Makan hijau pula Buah hijau Sermai kanan pula Kesemua itu di bahagian yang sekarang Dapat sekarang Dapat Masih Maksudnya Pasal tadi Kepada di rumah kita wakang Sudah ada Rumah untuk kata lagi Kalau rumah Serkahkan tanah gini sambil orang kata Tanah gini Sama sekali Tidak akan dijual Asal dihadirkan Asal akhir diwariskan Asalnya akan Diserkahkan bapak apak apak apak keluarga, hamba-hamba yang, hamba-hamba orang yang berada orang yang hamba-hamba orang yang berada jalan Allah Ibn Sabir daripada tamu tidak salah bagi penjaga tanam tersebut memakan harjanya ataupun memberi makan orang lain untuk menyurunkan harta, itu itu hadis yang mendirujukkan di zaman-zaman awal Islam menyarankan masyarakat akan wakaf sahabat telah respon dari Abu Salah, dan dia buat salahkan yang umat yang mahal itu dia dijadikan jadikan sebagai wakaf dan hasilnya diberikan dia sebut dikatakan atmosferik, di musyabil amal-amal untuk mereka perlumah sekali dan orang yang menjaga hakutan wakaf itu orang bilang tak boleh mengambil manfaat daripada hasil tani. Ia oh ya, bersihin oleh Allah Taala kata, jadi itu tidak mengkolor hal ehwal. gunanya saja ini walaupun diberikan peluang begitu, supaya umat Islam tidak menjadi pengkolor, pengumpul hal ehwal ...untuk kepentingan hidup ini diberikan kepada masyarakat yang pentingnya mengharapkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang dimaklumi bahawa Tidakkan wakam dalam tu itu Melupakan wakam yang pertama Di dalam Islam Di dalam suatu wakam Awal-awal datupun Sahabat itu tidak layan Mereka memwakamkan Agata Umar awal Tiap orang yang awal Memwakamkan Agata Amin wakam Telah menjadi budaya Di kalangan para sahabat Sehingga jambir orang aku pernah berkata tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang bermampu. Tetapi tidak, semua orang bukan aktor. Semua sahabat yang mampu, wak? Maksud saya kata kalau kompor itu ditambahkan dengan baik memang suatu sumber yang yang cukup besar. Ada yang belumnya. Harta yang cukup berbarakan, orang itu dia akan serba dapatkan walaupun kepada semua yang salah, mesti dia dapat cara yang halal, dan ni yang serba dia bukti dia, dia dapat kepada kemegahan dunia, Jika dia beri nak kemegahan dunia, ada bila Abu Bakar yang naung dan maha serba dapat nama, dapat nama saya dia dapat apa Terdapat so, pun tidak sebanyak orang yang ikhlas So Islam mengajar dia Bila hasil itu ikhlas Yang mereka pula jujur dan ikhlas Barakah daripada Allah pada itu. Bila barakah tu ada barakah anu, num Dibadama Waziyadah Dibadama Numu dia tu Itu kita Bisa mandi yang amat perlukan kepada barakah Barakah ilmu baik, barakah harita baik, barakah kawan-kawan baik, barakah isteri, anak-anak baik Bisa mandi yang mempunyai kehilangan barakah Banyak kita tapi susah Banyak awak jadi beban Sebab itu saya rasa penting kepada barakah itu Barakah nunggu di sumber. Walaupun orang itu jejak, hati itu tangga. Tapi, mereka semua jauh. Jauh, tangga, bukan tangga, bukan tangga. Masalah pandai orang memang susah nak ambil. orang bimbang sekarang Orang bimbang masalah, orang kurang mak. Jadi, orang nurut sendiri macam ni mak. Bimbang, mesti kerjaan cepat ambil. Bukan tadi, jelah kata wakal. Kerjaan mudahnya, pamiguruh tu sebab jangan macam hutang tak bayar sepapu pun boleh eh. hmm. takut hilang barakah melakukannya balik barakah dia tiap kali kuah inilah Imam Asyafir ni berkata aku mendapati aku melapak tahu bahawa saya 80 orang sahabat di kalangan angsa sahaja telah melakukan selepas hal ter tapi Syafir melakukan itu dengan sebab muharramah serta muharramah, serta yang diharamkan agata itu untuk dimanfaatkan yang bukan-bukan tak boleh bangun untuk unsiap, tidak boleh untuk dihakiskan warga, tidak boleh tidak boleh bagikan kasihan kamuharramah Timaus Syabhiya kata kebanyakan kisah-kisah orang angsa yang berada semua telah buat kasihan agata mereka ok, saya nak dikasihkan dalam itu atas primal, atas muqalimah dari itu kita sedang dapat sedang faham hekma is balik wakak sektifikal of wakak walaupun tak payah saya, saya tetap menjaga sedikit tapi kita nampak kebaikan apa yang lain satu dia membuatkan satu usaha untuk mendekatkan diri dengan Allah semakin kita wakak memanjakan kakutan Allah semakin sekatakan dan duanya ia bukti yang praktikal kita menjadikan faham dari Allah. Kalau kita bukan nak bagi alat sebagai kita tidak ada bukti nyata kita sayang kepada Islam kepada Allah, dan kita lagi yang lain bukti Yang kita kita bidadar. Jadi yang ketiganya tidak ada satu benda yang faham untuknya berterusan, memang kan? Bukan? Untungnya berterusan. Karena modal ini untungnya dunia beruntung. Kenapa beruntung dunia? Allah akan balaskan kepada najis. Takut jadi pahamah yukriku, maka dia akan mengkati balik kepada kita. Sebab tu gunanya wang yang tiba ini kita dapat perbaikan yang berterusan. Terutama sekali dan itu tak kita mampu. Di tempat itu. Wakaplah yang akan menjaga bahan-bahan hasilnya kepada umum Kita seorang, kita wakam tanah, wakam masjid, wakam jelola, wakam jalan Orang ramai boleh tumpang manfaat Orang ramai boleh tumpang menikmati sedikit daripada menikmati yang tidak dapat Dan beri ketumpang bersama-sama dan ada yang diselamakan agama individu bukan untuk kepentingan individu tapi untuk masyarakat yang kelima inilah yang boleh memenuhi kehendak orang-orang yang memerlukan kepada dana memerlukan pelanggan tuan wakaflah sumber yang paling baik disuruhkan kepada mereka itu keperluan, keperluan mereka saya minta Kita beri masa nanti Nanti masyarakat kita Dalam kayaan hidup banyak macam ni Semua Mahal Mahal-mahal yang muka Yang muka sedang ni Yang muka manusia Macam yang nak mati, jalan, baik tak ada sebab nampak-papasan kena ada pulang bahasa. budak-budak yang kena mati kena bunuh dulu tapi rasa nyawa jadi luar tu ada tisu minyak naik naik minyak kan pasal minyak mana, okay, nampaknya masih Saya tidak, masih masih sokong okay. sekolah macam ini. Kita tak boleh kita urutkan. Kita urutkan permainan. Juga bagaimana kamu yang nak makan siapa ya? Maka punya masjid lagi, masih lagi ada orang yang bini muda akan dengan, anak hear, <ment Point yes> yang beli makan itu kenapa oleh Allah sifir sebab anak lagi berjalan lek anak yang masuk. Kita sudah beli muka, sudah beli kereta, sudah beli peluang senang. Adakah? Kalau poin sebenarnya kalau dah ada Allah itu Allah yang beri. Bisa kalau ada orang baik, bila ada orang yang baik, kita asal sih semua masalah. Oh, masuk dia hidup dalam waktu. Tiup jam, kalau bijak saja lah. kadang macam korumurak, korumurak yang tu sah, kadang macam petronas yang pun berubah. Ada kata yang paling senang, ada zakat, ada kotja zakat. Serangga, perut 22 juta, perut 26 juta di atas saja, buat sebuah universiti khusus untuk orang yang pakai mesti tidak ada khusus dan ter ambil anak, -anak orang yang miskin meskipun masuk universiti ini boleh guru yang special letakkan mereka kemudahan pembelajaran yang special, kepada mereka dan sebagainya Pasti tahun 5 tahun boleh keluarkan anak orang miskin jadi buatan giliran kamu keluar universiti ini buat kerja sama benda baik papa mahu kempen usaha. Kemudian tak boleh tinggal. Kalau tak mahu kita kan gua ibu dia, ibu pun boleh duit dia invest gitu. Apabila bila papa kamu ada transferlah. Tak tahu pun dia buat benda. Nah. Oh, macam lebih lebih di mesej, dia kongsi dia Dan nak beri sendiri kemaskinan Adapun nak mengurang kemaskinan Adapun nak bantu orang yang Susah nak sekolah Tak tukar baju, baju, baju Tak ada bed lah, lama pakai Kasut tak ada, lah, kasut buruk pakai Dan sebagainya, kemaskinan Waktu kekayaan orang menyebabkan Seperti saya katakan Sistem kita ada Perlaksanaan kita beri Tak ada sendiri, apa nak buat jadi kata-kata. Sesebuah tu akan turun min athelia ke him. dan turut kepada fakir miskin. zakat itu celah ya zakat saya tu akan dari athelia ke him. dia ambil daripada orang kaya, saya bakar kata macam bakar kata masih ni perih naik kata lahu mana'un irqanan ma addahu rasul la aradtuhu mas takal shai' so difaham dulu apa guna zakat apa guna zumangan apa guna dana ni orang kata lahu mana'un kalau ada orang yang tak mau bayar zakat kepada aku irqanan walaupun sudahlah tadi saya irqan tadi banyak sangat tadi satu-tari kena wakil syahkar Orang itu bukan wakil syahkar Kepada uangnya Satu-tari kita wakil Laha waktu Aku akan wakil mereka Tapi kan aku mampu mempunyai wakil Sistem kata Jadi katanya tadi itu Wakil memperlui wakil Dan dapat Mengatasi masyarakat Rumir ke masyarakat Rukul wakil Maksud bila dia mengubahkan suatu Daripada ajaran asas Yang boleh kita lihat Islam tidak memilihkan itu Dia ada syarat, ada rukun Ada itu, ada ini dan sebagainya Dan memastikan yang Dibuat itu betul, -betul Dan terlalu kepada Hukum-hukum syarak. Jadi ada uh, wakaf mengandungi Empat rukun Bila rukun Tentu faham Perluan Mesti dipenuhi Semasa kita melaksanakan Ibadat itu Kalau syarat syarat keperluan yang anda Kena penuhi sebelum Melaksanakan Ibadat itu Yang saya faham Syarat sah semaya Ada 6 Kena penuhi sebelum semaya Rukun semaya ha, Kena penuhi semasa di dalam semaya Ibadat ini ada bayar. Allah SWT Al-Fatiha Haji dalam semayah Tak faham balik Bisa hukum wakal Anda tidak sah wakal Terima pun tidak sah Sebagai wakal Malainkan anda kena penuhi Empat hukum Empat susah kuali Satu Orang yang menampati wakal Dia panggil wakil Ataupun perwakal Yang dulu harta yang di wakam yang ketiga penerima wakam penerima wakam akad wakam tidak akan terlambat satu lagi tapi yang penting saya dah faham dulu oh, empat ini merupakan satu asas yang paling penting. tak ada satu tak ada wakam contohnya ada tiga harga saya yang diwakamkan ada penerima wakam ada akat wakam ada tapi Kebunan bagi wakaf tidak ada. Oh. Oh. Ataupun ada wakaf, ada wakaf, ada berjaya wakaf, terdiri ada. Ataupun ada wakaf, ada berjaya wakaf, ada beri tapi terdiri wakaf tidak ada. Wakaf yang, ah. wakaf mahal, wakaf khusus, nah, mesti empat hijau, bukan empat hijau. Tapi pasti tu bukan kerja macam macam macam buah kamp serius. Bukan semua orang bersih macam aku buah kamp kanam dia. Aduh loh. Weh, weh, weh, weh, buah kamp okey. Jadi bukan orang kerja rosak. Bukan buah kamp rosak. Macam ni ada. Caksaannya senang. Beri buah kamp, penemu buah kamp. Kalau jauh wakaf, akad wakaf Setiap rukun ini mengandungi syarat Memang tak boleh saya sebut tadi Kalau hutan mesti diusun Dia nak beri wakaf Tapi budak terimun tak kering lagi budak tanah Tak boleh Sebab itu pengurus Dia panggil Mahyun ada di apa pakai. Apa dia pengurus Memang kata Ya ya ada peningkatan maklumat tapi dia bohong sangat, bohong. Kalau itu tidak sah, sebab itu bukan bukan diberi dengan cara ukur, ukur insyaAllah dia majul ada yang bisa berit, berit yang sahih, kemudian berbual dan sebagainya. Orang yang memerintahkan tahu. Yang pentingnya empat ukur terbit itu ada syarat khusus bagi setiap ukur. Di antara yang pertama syarat pembacaan. Tak perlu orang yang berpegang tahu satu, senanglah dia akhir banyak muka dah cerita sekarang akhir beruang kira beri wakaf atau wakaf kira, pokoknya wujud wakaf si akhir akhir sebelumnya dia juga seorang yang banyak umum umum dalam syaraf ini dia dah bawa niqul ish niqul ish apa kata orang. Tapi dalam syarat ini balik itu umurnya berapa yang dia adalah Kalau dia berlaki di Kelur Mandi, itu umurnya belum haid Kalau orang budak budak Kelur Mandi Mereka umurnya 7 tahun Kalau ada Biasa 10 tahun, 2 tahun Yang pentingnya syarat ambil kebelak Kalau budak, jangan takut Akhirnya balik, tidak takut Yang berdua itu, dia seorang yang layak berdekat Layak berserka dan dia tidak mempunyai Komplen berserka apa-apa kata dia semua keadaan empat Dia layak berserka, Laya memberi harga kepada orang Itu yang kedua Kata layak buatan perkualan itu Subaha walaikum berjaya oleh buku kiamah Janganlah kamu berikan, serahkan kepada subah Harta mereka yang ada dalam, dalam jagaan kamu yang Allah telah menjadikan yang untuk kamu semasa uh, Sebagai asas pembangunan kehidupan Siapa yang pentingnya Balik semula balik, senang anda faham Syarat orang dia wakaf itu Pertama dia cukup umum, dia sebuah anak akal Yang kedua dia dia ahli yang boleh berserka Bukan membeli supaya dah ditahankan pada dia Yang ketiganya dia beri dengan supaya Bukan dengan dipaksa ataupun di lobi lobi itu apa ya nak mengajar begitu faham menggunakan sedap apa tapi yang penting dia beri abu tabit itu diwakilkan dengan sukarela yang berjaga so, kalau jika ini kerja aja maka ini cukuplah asas untuk kita berikan okay satu hal keadaan kepada orang yang sukarela ada beberapa syaratnya bagaimana perasaan orang itu dalam keadaannya apa lah? yang harapan sembuh yang tidak ada dan nazah berlaku bolehkah dia berwakar kerana saya nak fahamkan puasa jawapan dia boleh tapi tidak lebih setiap satu perti walaupun dalam dalam isu seorang mewasiatkan hadithah dia seorang mewasiatkan hadithah dia kalau aku mati beritahu aku ini semaluh diberikan kepada jari-jari juga kan? dia sah satu per yang dia boleh berkerja wasiat satu per tiga sahaja akhirnya yang sama dia apply kepada wakam orang tapi dia sedang nazar mati dia mungkin pada ketika itu dia nak wakamkan kesemua saya boleh hadir. Saya akan datang. Kan itu dingin roh ke dalam di jamban. Masa dia boleh keluar tadi sebut waka ketika dia nyajah. Maksud alah ini ikut cara saya ayah. Roh antara nyajah. Siapa-siapa dia boleh dia sudah boleh bercakap, boleh wasieh, boleh pesan gitu. Orang ni sediumpuk begitu Dia sudah dia bukan bukan. Kalau nazak tu lebih mana berinya, apa dia diam orang. Dia apa macam mesti tu boleh lah, boleh sangat tu. sakit dia tu sampai ke hujung dah. Dan dia hanya tunggu dan di dia wasiat bukan wasiat dia wasiat maka hukum wangka punya anaburi sepaku buat hanya satu ke tiga sahaja sama dengan hukum wasiat saya ingat contoh orang baik seorang kertawan langkawi nalang tapi sebelum dia nazang sebelum dia nazang sebelum dia habis itu dia harput itu untuk anak dan isteri dia itu orang dari ustaz ustaz kalau itu boleh betul ustaz maksud ustaz ustaz itu di tanah dia datang begitu begitu dekat dalam masjid dia dekat. sendiri di mana ni saya apa kau fikirkan tu tapi dia pesan, jumpa ke satu-satunya ke sana itu Dia pesan Dia nasang semula, dia dah sedar kembali Saya tunggu 3 jam Dia tak sedar-sedar Saya tinggal balik ke Sampai ke budak Tetang itu Angkat saya, Ustaz Sedar kembali Dia buka-buka matahari Saya guna Ustaz Pergi balik balik tidak berpikir lagi diopak Dia boleh panggil Dia pergi istirahat Dia pergi anak dia, saja Apa dia nanggil orangnya Apa yang ada wasiat Su-suan masalah Aku ingin bertanya banyak Seperti tidak lah Apa yang ada wasiat Bukan usaha aduk Lepas bawah mati Surung tuan sebuah masjid untuk saya bila hidung bagi tu tu bahar saja perlu ada hilang bagi dan terus kembali kepada Rasul sesudah bagaimana ape itu itu dia osei hotel dia buat duit yang perlu saya mati saya perlu mandi saya saya pilih imam semua yang saya supaya tahlil kepada saya saya pun kataklil mantul dia katanya mohon nak sanggah itu memang mempunyai kata insyaAllah kalau boleh dihidupkan saya ada di Indonesia saya mati saya mati Sangat dia dunia kalau semua maksudnya, tu set bodi. Kalau nak orang yang nazar, ini ada masalah. Biar macam dia, dia biar itu ada macam satu pertiga, satu pertiga, satu pertiga. Tidak ada satu pertiga. Saya sampai. So ada kulit apa? So orang yang nazar, biar itu, biar macam dia, macam kahwin je lah, maka tak kulit di satu pertiga. Tapi itu, okay. Setelah saya sebulan, semua orang kalau berhati, okay. Jadi sini cakap, ada apa-apa yang ada Pada tahun berapa, ah, hari seteru mana, seorang besar telah telah mencipta ikhul. Mereka seorang sahaja, abang yang sebenarnya nama Sam, ibu na abang Wakas. Kau jangan beratur saya pergi ke China, Guangzhou. Wan Zub Wan Zub pergi lawat satu pekubur orang islami Wan Zub ada makam kubur sah dunda di luka dia nikah di cari apa sebuah so, sakit ok sebuah okay. ini telah mewasiankan ketika aku mungkin tak sakit yang yang benar dan aku uh, seorang yang berharta sedangkan aku hanya Uh, diwarisi oleh seorang anak perempuan apakah boleh aku serahkan dua atau daripada eh, aku pada besar atau ada? tidak aku bertanya sebab aku baginda jawab tidak uh, ke ke kemudian baginda beratakan aku satu atau satu atau tiga pun sudah besar ini tak faham yang pentingnya ada hadis Nabi yang menentukan bahawa tidak boleh ia buat kamu Telepon whatsapp Alhamdulillah Lebih dibentuk berjikam Sebab Nabi kata Dia akan tak ada Amal Dia cakap Kalau kamu tinggalkan Dikuraka kamu Dalam keadaan senang Kaya Nabi kata Dia membiarkan mereka Meminta setah Daripada orang Dan tak telah kamu Setahkan ke semua Atau berbapak ke semua Sebab sepatutnya berarti pertiang dia ziah kepada keluarga dan dulu lebih lebihlah program agama tersebut kepada sebagai itu maksud hadis bahkan untuk orang kafir sedang pergi pergi ke perbahasan boleh tak dia waktu waktu waktu waktu tersebut itu digunakan oleh orang kafir jadi sebelum menjawab, kerana saya tahu kapil ada buah apa Yang besar sekali, kita akan terkait di sini. Kapil di sini, kapil yang ada dalam negara Islam, yang tahan setia kepada keadaan Islam. Bukan on my dead body. apabila dia dan kertas undang-undang Islam dan tidak ada unsur penawaran. Bagaupun dan sebagainya, zimmi tunafi kata aman, az-zimmi yanfar alamin. Sesiapa oh, yang menyakiti tapi zimmi dia macam menyakiti saya. Malha mereka lahum manana wa lahum mereka ada bolitan yang sama dengan kita Dan mereka ada hak sama dengan kita Maknanya Waqam kepada orang kapil ini adalah boleh, Ada pun harus Kedua kapil harbi Kapil harbi-kapil yang sudah ada jelas Pengusuhannya dengan orang Islam Luaslah mana harbi itu? Tak mesti harbi hari ini hari ini mungkin harbi akan berlaku, akan merancang dengan ya. orang kita lagi 10 tahun nak mempunyai harbi kita lagi tahun dan sebagainya, tapi kalau harbi maka kita boleh diwakafkan kepada mereka yang ketiga ada khabar, yang ada khabar Mustahmi Mustahmi ini dia menegara luar tak ada musuh dengan negerinya, dia, dia lari masuk negeri Islam dia minta keamanan, protection. Kita beri protection dekat dia. Dia boleh juga menerima yang dipanggilkan dengan dengan zakat, dengan yang namanya wakaf dan sudah yang sebutkan. Dan nabi dan kopek orang kafir dan sebagainya itu, uh, ada hadis nabi Allah tidak akan mengabaikan kebaikan seorang mukmin. Beliau akan diberi ganjaran di ketika di dunia ke semua. Allah tidak akan mengabaikan kebaikan jasa orang mukmin. Beliau akan diberi ganjaran ketika di dunia dan juga di akhirat. Orang kafir pula akan menerima ganjaran Kebaikan yang mereka lakukan Karena Allah ketika di dunia seperti ketika di akhirat uh, supaya ketika dia, saya, telah tidak nanti kajaran yang akan diberikan kebaran ini soal-soal ulama setiap ini memperdapat wakaf sesak orang kabir adalah sah walaupun dia disediakan siapa kita wakaf bukan kepada dia, dia wakaf bukan kepada kita pada asasnya adalah halus. orang kabir wakafkan kepada kita sebilang tanah ataupun kenderaan hukum dia harus kerana Allah menjanjikan jika mereka buat demikian Allah akan beri kebaikan kepada mereka tapi dunia sahaja mereka ada maju masa telah ada orang membantu dia kerana dia beri wakaf kepada kita jika dia beri wakaf bukan begitu macam kita bawa kejalan tapi dia ya. boleh manpangan buat wakaf buat Ap um wakaf ini itu waktu apa? Oh, wakaf tu. Memang kena waktu lama. Wakaf zamanan. Ni dia dulu tu. Betul ke dia buat wakaf? So kalau orang bagi Allah. Dia tanam tanah yang guna untuk haiwan itu. Ya ni boleh pembajak. Kalau dia orang kalau orang yang boleh sedekah kan dan itu perpajakan saya wakaf namanya. Dia kutip turun saya dihantar. Banyak kaisar yang melalui saya tanah dia kepada saya itu, dia dapat pahala. Dia dapat pembahasan perejaan, dia dapat kata-kata suatu ribu, kau boleh nanti satu, suka kerja pahamu, tak tahu tak bisa. Tapi, kau jawablah. Janganlah semua yang dia gunakan. Pengalaman terkini yang sedang saya hadapi Bila aku akan saya tidak tahu Terkini Kita nak buat masjid Tanah itu hanya ada dalam Satu ekar setiap. Satu ekar sudah pun. Kita ada hati Dengan jodohnya Waka okay. bela Setengah ekar itu Dia kata saya Sayang tanah saya dah, saya yang ulam apa itu diwakaf. Sistemnya anak-anak. Kalau cerita kita nak buat bisnes, supaya kalau dibeluang menjadi diwakaf, tak boleh saya beli. Kalau beli, saya beli cerita. Cerita. Lah, kalau nak buat, saya dah. Setahu kita, cerita. Jauh tanah yang kita itu pada tuhapa, luangnya sedang segini, jadi hanya enam belah dan tanah tidak pilih berapa pun ini, di kampung enam belah ini, Bukan saya tidak mau beserta, tak mau kalau kata-kata awal 16 ringgit saya jual, tapi 10 ringgit saya wakaf saya punya, nak mengikut mana bayar? Bisa ya tuh, tapi tuh kami tu guna kerja, kerja abu kono, okay, ada, itu tuh, baru lagi. Soalnya wakaf orang kafir, berwakaf, wakaf tanah memang boleh diambil ambil, wakaf kerajaan boleh diambil ambil. Jawabannya bahawa mereka juga akan ada berikan pada saat mereka di dunia ini. Kalau mereka boleh sebagi, jadi pun boleh wakaf untuk mereka gunakan sama. Okay. Hai. Bi, cara yang hal wakafkan okay. macam jadi kita cakap, kita orang yang wakaf, sabar-sabar kita Yang kedua, kalau wakaf nak wakaf, kalau itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu diambil. Bi, syarat-syarat, kalau yang nak wakafkan, satu, adalah harta itu ada kejauhannya, tempatnya di mana dan dia benar-benar ada dan ada ada ada perempuan dan ada hamil dia mengatakan bahawa harta yang diwakaf itu telah berbentuk objek yang tertentu tidak sah mewakafkan manfaat sesuatu harta akan mewakafkan tanahnya Nak wakaf wa ibu dan anak akan ikut maksudnya wakaf tanah ada boleh kerja saya wakaf bukan manfaat, ada anak itu. Apa manfaat dia? Boleh buat kaki. Jadi wakaf itu kaki. Boleh buat dua kaki. Tapi anak dah. Mustahil. Pasti wakaf anak itu dulu baru dapat manfaatnya. Wakaf manfaat saja tidak boleh kalau tidak bagi tidak bagi ibu. Contoh saya saya tahu kalau kamu wakafkan anak lalu rohmin bewanta hutan anak dalam pokok yang mengandung itu ibu ibu adalah apa oh nama aja acha tak ada kena buat ke kalau tidak ada kena anak dalam pokok itu mestilah lelaki tadi hidup lelaki tadi ha jangan tak anak mati, ibu bermati Wakaf apa? Maksud saya, faham dulu macam apa. Oh, benda yang nak diwakafkan itu menunjukkan objeknya yang tertentu. Kalau tanah ada, rumah, ada, rumah anak-anak apa apa? Adres dia di mana? Wakaf akan kerta, dia disuruh di antar berantar. Mana maksa kepada antar? Ceritakan. Sama-sama so, dengan pangannya berbentuk sementara Contohnya mewakafkan rumah untuk digunakan selama setahun Nak wakaf sepilih limiter, setahun sahaja no. So wakaf milik-pilak milik, -milik. Wakaf betul sama ramahnya Kalau yang nama limik, maka wakaf wakaf Ataupun dalam bentuk pekal Contohnya Mewakahkan untuk digunakan selama-lamanya Tapi yang diwakah itu bukan wakah-wakah ibu itu Wakah manfaatnya selama-lamanya Tapi tanah wakah saja makanan darah Tak boleh tulis tapi Kalau adalah hal ini objek adalah perkataan pokok Dan manfaat adalah cabak Objek tanah itu adalah pokok Manfaat itu adalah cabak ibarannya Kalau nak wakah Pokok, tu yang bukan pokok dah tua. Pokok bukan, nak dah. Patut dah. Macam ni. Eh, gua kena makan. Oh, oh, oh, saya oh, lalu. Tidak. Jadi kalau paham macam begini, syarat ada. Kotor nak diwakafkan itu tidak diperkara. Tak boleh semua tak boleh. Tak boleh katakan setahun. Tak boleh bokap manfaat dengan tidak wakam imunnya cabang akan sentiasa mengikut pokok jadi selagi mana hak milik asal masjid di tangan berwakam maka manfaatnya juga masih menjadi hak milik berwakam kedua-dua masjid-dua tidak dapat dibicatkan berlebi wakam sebab itu maka senang faham yang tidak boleh dan terpenting sekali bahawa wakaf wakam pokok wakam prinsipal kalau wakaf secondary diberi -pahil, boleh, boleh, dia berpinsipal baiklah saja maka tak nak makan wakam hadiah uh, boleh nimbah boleh tapi bukan nak Selain itu tidak menentukan harta mana yang tidak diwakafkan juga tidak boleh tersebut ini objek kena ada kena pasti yang diwakamkan apa contoh objek yang tak pasti saya ada sebuah rumah Subuhnya, tahun ini kena wakaf. Umumnya, mana mana, mana boleh. Jadi saya tidak syarak punya usil. Kita subuh buat subuh wakaf, tak? Jadi kita mesti tahu, tidak salah. Sebenarnya wakaf, wakaf kan salah satu dari perakunya, atau salah subuh dari perakannya dan for menentukan yang mana satu yang nak diwakafkan maka tidak sah sebabnya beliau tidak menentukan apa yang nak diwakafkan seolah beliau hanya berboroh bukannya berzuhur cela dia tak tahu rumah nak wakafkan ke sekali ke kutu dua macam cuma dia tak sampai yang kedua, jenis syarat perhatian. Yang pertama tadi saya ulang balik. Syarat yang sama Habertan Haji Waqqah. Dia tentukan sifatnya, tempatnya, ojeknya. Nampaknya ni. Dia nampakkan tentu. Yang kedua dia kata-kata bahawa Habertan itu adalah miliknya semua-semua. Miliknya. Waqqah, kalau saya bisa orang itu dia. Bukan, dia perlukan. Saya beli yang, ada yang adalah yang ada dan diwakafkan. memang dia milik dia. Itu yang penting. Dan dan alat-alat yang dalam pada itu harta yang diwakafkan itu diwajibkan mempunyai ini lah. Memanglah. Kalau harta yang tidak nilai boleh mana sahaja. Pokoknya saya sangat wakawian makanan makan dari wakaf sebab akan habis segera ataupun benda yang tidak dia manfaat tanah orang bagaimana ataupun wakaw benda yang yang mulih membawa kepada pada hukum yang haram macam dia wakaw bukan gita lah gita bahagian dia bonggok itu alat-alat yang memang asarnya, boleh asalnya boleh buat keberadaan yang kebaikan Boleh bawa keberadaan yang berlalaikan yang namanya kejahatan Oleh dibahaskan banyak jualan Tapi yang macam itu tu juga boleh yang melakakan Tidak berjadikan sebagai asas untuk diwakamkan Yang ketiga Harta yang diwakamkan itu telah digunakan Untuk digunakan selama-lamanya Maksudnya, bukan selama-lamanya itu sampai segala langit dan bumi. Maknanya halte yang nak diwakaf itu boleh digunakan untuk jangka masa yang agak lama. Kalau wakaf wakaf feeder, tapi feeder pun umurnya tak berapa lama berpahagi berpahagi atau wakang uh, kuda kuda pun kuda yang pecek dia berlombor orang masih cerita 3 hari maka itu bukan dia, dia sudah main sebab so, sebaliknya sama jadi wakang adalah daripada harta yang tinggi ni naik yang harganya tinggi sebabnya segini sebabnya itu dalam isteri ini, jika harita yang diwakafkan itu, tidak, tamang tidak sah mewakafkan makanan atau yang seumpama Jika manfaat terbanyak yang akan didapati setelah dimusnahkan wassal sebut Maksudnya, apa sahaja yang kegunaan dan sekejap sahaja Wakaf uh, mainan kanak-kanak Nah, orang main nak nak na angkat angkat beli balik, macam apa? Skali, skali angkat ya, mampu. Lepas yeah. itu nak wakaf, itu syaratkan tak boleh jangan macam tu, macam yang, macam tanah, asal rumah, atau kira bahu, itu yang kita nak nak muncul dalam ramai ramai jenama. Namun kumpatnya, tidaklah yang yang nak wakafkan itu daripada. Wakaf-wakaf yang diharuskan penggunaannya pada hukum syarak. Kalau tidak diharuskan pada hukum syarak, maka dia tidak boleh. Jadi kita kan, oh, guna atau wakaf itu, mestilah diharuskan oleh syarak. Maka harta yang hanya boleh digunakan untuk perkara yang diharamkan seperti alat-alat hiburan atau sebagainya, adalah tidak sah. Ini katanya wakaf bertujuan untuk korup dan Bukan terpaksa yang harus lupa So ada empat utama pukul itu yang Yang kita, lakukan, yang kita nak, nak ditahankan Adalah menjadi asas Apada lulusnya Hukum syarat Jadi yang pertama orang Apabila Pilihan dia sendiri tak dipaksa Dan dia pula ahli yang boleh menerimakan uang dan sebagainya Yang pertama Kedua harga kata itu pula harga yang memang disertukan di mana ini pernah diwakafkan kalau beza banyak, beza pernah diwakafkan dan sebagainya dan benar-benar yang keharusan syarat jelas benar yang, benar yang, benar yang uh, boleh membawa kepada haram dan sebagainya maka tidak boleh diwakafkan sebab so, dia katakan bahawa uh, ini kesempatan syarat ni pokok yang dulu, tiada empat kita berjaya ada tambahan halnya dengan Ottoman Empire, Khalid Islam mengukuhkan keadaan kezaliman. Cuba boleh, tak kira boleh. Menteri Pesaka. Atau menteri sekarang, daripada yang lalu. Mungkin sejarah dan kewakhtan taraf perayaan kejatuhan dalam 1000 tahun. Ya tokoh sebuah universiti Islam datang begitu boleh tajida sedangkan Menteri besar contoh tadi ada BM wakaf bukan harta wakaflah zakat syarak nak nak wakaf dia punya dia bukan dia punya boleh tajida jawab balik boleh ini penuh kerana Umar bin Abdul Umar pada khayibah dahulu Bila dalam pemerintahan dia Irak dibuka dalam kumar Saudara-saudara Dan sebahagian dia pada tanah Yang dilapati dia iraq itu Umar Mengisytiharkan wakaf Untuk kegunaan Rakyat-rakyat Dalam negara Islam Dia iraq Hancur bagi kan Dia gunakan hak Dia isu Hak sebagai Orang yang makan kuasa daripada Islam Siapa orang datang dari tangan dia Maka dia boleh balik Yang penting sekali Pemerintah agini Sayang tapi bulu-bulu dari yang berkerah Bulunya yang berkerah Malahkan yang pada, pada Seminat tanah yang Bernilai yang berharga Diisytiharkan wakaf Pergunaannya, wakaf manfaat Wakaf sanat dan manfaatnya untuk satu-satu tujuan, besukuhan kewajikan, besukuhan khairah, dan sebagainya. Walaupun walaupun tak ambil diploma, tak ambil diploma, walaupun tak tapi yang pentingnya pemerintah atau orang lepas Islam walaupun orang lepas itu terak, mereka terak ulama, ulama. Menteri KPK mengharuskan pemerintah Islam atau kalimah Islam untuk menghakamkan sebahagian dana milik baitulman Islam, sekiranya ini boleh mengharok kebaikan kepada bawah Islam. Amalan ini dikutolikan, amalan ini dikutolikan beberapa cara itu mestilah hak milik hak milik muka kalimah bukan kebiri alitakatat dalam baitulman. Cuma ulama menghaluskannya. Peluang inilah yang sepatutnya Bagaimana saya bisa nak yang, yang membawa kita Untuk berniaga perbaikan uh, Kita takkanlah yatim masuk api contoh. Setelah sekarang ini kita hadapi masalah anak-anak tanpa bapak Bapak-bapak yang tanpa bapak Kudusan pokok -pok ni Tapi lah. sekolah namanya ada bintang tak isi ada, nama ada berita tak ada bapak tak ada nak jangka macam mana kenal ada satu badan untuk dia nak bunuh tak boleh nak kajar ke mereka dia buat mana nak ambil kalau ada tanam, tempat-tempat yang merasa buat jidikan, patut ia sangat besar, ada orang yang tak lebih untuk bisa ada pemilihan kepentingan pun kalau masyarakat dia jangka banyak jangan hanya dia daripada luar jahat sahaja untuk jahat masa depan jadi betul, -betul <tuh> kenapa <tuh>. dia beruntungkan laut, dia boleh menjaga mengatasi, mengurangkan dia kan? memang boleh mengurangkan sebab teman Islam telah membuktikan dia yang berjaya dan boleh Nabi mengasaskan umat meraksanakan terus menerangkan Dilaksanakan. Sampai zaman pemerintahan Umar bin Abu'l Aziz Dengan muayang So, disekut dulu Memang sah Sampai pemerintahan Umar bin Abu'l Aziz kalau zakat terkumpul Ambil pergi cari orang yang menampul maka zakat zaman Umar bin Abu'l Aziz Seorang pun tidak ada yang layak makan zakat Anda bayangkan sebuah pemerintahan semua masyarakat yang zaman umat masing-masing dapat melalui yang terkumpul begitu banyak rakyat takat, seorang pun tidak lari dan menerima rakyat takat. Pertemua mereka telah keluar dari banyak kemiskinan sistem zakat yang sebelumnya itu agak terkesan. Jadi so, saya katakan inilah maka-maka dibolehkan. Tak jauh akhirnya, mereka buat hal tercinta aley. Boleh kata tidak tidak buat hal tercinta yang tidak boleh diadakan. Boleh adakan, kalau kita adakan, lebih boleh adakan yang tidak boleh adakan. Orang sekarang tu yang katakan bahawa, jika kerja buatkan hal tercinta tidak aley, cuma ada dalam bentuk tanah, semua kawan tidak aley, rumah, premis penyertaan, perigi atau macam air. Walaupun bagaimana bagaimana keadaan sekalipun Karena rumah, premis, perikir, atau tak tersebut Sebab so, mana dia boleh mendatangkan paedah Sama so, ada pada ketika itu atau uh, kemudiannya Hukum ini oh, dia harus berdasarkan keberadaan pulang dan asurna Dan, dan amalan kepada sahabat Saya telah pun sebutkan sebut ini uh, Kata-kata Jabir Tiada seorang pun di kalangan para sahabat yang mempunyai kemampuan, tetapi tidak mewakafkan ajarannya. Waktu itu juga saya Imam Syafi'i. Aku berfati, aku mendapat tahu bahawa sebenarnya 8, orang sahabat di kalangan Ansar telah berserikat dengan serikat semakin uh, Muharramah yang kesebelah dia. Memang itulah asas kepada wakaf. Mereka gunakan habis yang tidak alir, atau tidak alir itu itu yang kasas pada waktu tanah, rumah, Premis mereka ada, mereka beli dulu kalau beli, mereka beli orang yang ada beli ada air memang tinggi ini. dan dia dia di, itu adalah yang di, amat dialukankan amat dikemari oleh para pakar untuk menentukan apa tak terjadi tidak ada ini menjadi satu daripada amaran mereka Allah taala dan sambung sekali insyaallah. Dan ya saudara saya, saya difahamkan ustaz tadi berkesempatan Masuk dalam kampung Baru ini harap bersedia untuk berfungsi bermacam ini dengan kami terima kasih. Jika boleh, kalau boleh saya tak alam highlight kalian itu sebagai seorang tadi buat ibu ramai tujuh. Sekarang nak mengajarkan. sejumlah masuk dulu dalam 1, 9, 9, dan 7 memang itu adalah nukerah, jadi itu saya sudah menghasilkan sudah lebih cukup dan saya boleh masuk tambah seperti itu dan sebenarnya tidak tidak pernah sepikir akan masuk lagi, tidak pernah meminta Allah semua yang tapi kita utama menghadapi mungkin Belum itu. Dulu saya masuk dulu kan peluang itu memang saya cari. Sesuatu yang sangat memang saya cari karena kebetulan yang saya diukah oleh tuh itu, terhadap saya. Alhamdulillah, Allah jadi saya sampai saya cakap tu umat belakang akan usaha belakang ada orang Malaysia dokumen dekat dia ada problem kemudian dia lupa pengaruh dia dia orang pengaruh dia dia bicara dia bawa saya tengok program dia di Manina dengan peribadi chat tapi bila dan nak berkisah dia dia kata kalau bolehlah kong dah sampai dah sebab tu bodohlah Manggil siapa sih? Memang dia sedap. Tapi dah cerita saya, saya masih Saya akan melihat dalam kamus itu dah. Ada apa dah tulisan Allah Muhammad itu siapa cerita? Muhrisul Allah itu siapa itu siapa cerita? Bila saya boleh. Cari dari mana saya sebutkan Tidak pergi dari mana saya nampak So, keluar itu Dan nampak orang tua saya Kamu nampak apa? di saya, kita turma Nanti orang macam mana, dia lelah Masa nanti pun saya cari Apalagi saya, cari saya Nanti orang kena saya tak cari Nanti Allah, apa Allah Kamu saya coba Masuk Kalau saya masuk, saya masuk sampai saya dia saya suka apa nama agaknya tu masa punak itu dan tahu hang tahu tapi dia boleh siapa habisnya kumpulan saya mesti dengan ayam tapi saya tak nampak saya perlu pun masuk dulu aku pula saya masuk dulu baru saya pasti semua nak pi satu yang kedua terkampuh hati saya bila masuk. Dia peringat kepada anak yang syarat untuk menyampai sampo saya. Di mana dia terparkir, saya itu bagi tau datang. Betul tak? Oh, kalau menyampai sampo saya pun masuk sampai ke dapur saya. Dan dia masuk ke laporan saya rupanya orang dia boleh masuk ke visit bacaan saya bacaan saya dan orang yang masuk ke visit bacaan saya sebab saya study sebab saya bersuluk bapa orang yang boleh masuk baca tidur saya kalau ada orang boleh masuk ke orang kawan laporan di bilik di penjualan-penjualan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 ini amat, ini aku berpikir Bagi syafat itu, tak sejujurnya Saku, boleh dikatakan kapan itu, ini nak ada Bila cari, dan sebab saya sebut Saya kovisir saya mahu saya lah Takut Ada makna sangka pun Takut Takut, saya tak pilih Bila nak cerita Saya pun tahu, saya dia ada orang itu Saya cahitah saya, setengah jalan Kesoalan keluar itu saya Kalau apapun Memanglah satu daripada rahmat Allah tidak semua orang yang terlibur masuk, tidak semua yang masuk dalam keadaan aman. Uh, masuk kerja, masuk, tidak di soal macam mana. Tidak orang bersilat dan keluar karena kumpulan orang masuk. Dia masuk kerja adalah terlalu Dia atau terlalu panas. itu hot. ,ande. Mesti naik panas dan allah beri, beri, beri. Emas itu tidak bergerak. Jadi apa maksud Allah itu lepas itu lah. Lahar lah, kunci. Jadi itu maksud kita boleh beranggup berbilik. Dalam, dalam, dalam. Jadi terus mereka itu Allah yang sebenarnya bagi maksud orang yang pada masjid yang sudah dibina, mereka kahzah bawah hari kiamat. maka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 jadi semua yang dorang ke sana, dorang ke sini, dorang berkata sini boleh, boleh semua yang kau tahu. Berita satu, niat umat satu dan di center, orang semua yang kau kita di sana di center itu, kita berada di suasananya kita boleh ah bezik, berseorangan kita boleh tu saya katakan bahawa setiap negara yang terangkat nanti hasil dengan bahasa kita mereka sadar hada mentasir wa ia huwa diyam luwa ni asha taqabur ini adalah keistimewaan Allah kurniakan kepada kita untuk aku saudara ku syukur asfa kubur ka ba dile syukur wa taala terima saya telah Majlis Jabatan. Saya sempat buat rumah dan kemudian mendapat tabuk Tampak projek perumahan tersebut adalah bebas eh, alam khas alam buka dan awakal untuk sekolah. Tanah tersebut telah dikembalikan kepada majlis. Eh, oleh kerana itu tidak lagi digunakan untuk kegunaan sekolah. Orang tak perlu kalah juga tu. Agar kita dapat menguji kenaikan tanggapan. Tanah wakaf tidak boleh dijual lagi. Mereka mereka telah suka dengan tanah wakaf itu ke tanah lain. Boleh saja tidak boleh. Contohnya yang boleh kita dapat tanah wakaf yang tidak boleh dimanfaatkan. Nampak projek kita boleh, jual kontak laku dan sebagainya Tak ada orang beruntik, apalah Saya beli tanah wakaf ini Tapi di masyarakat, duit yang kita beli itu Dia beli di tempat lain yang memang boleh manfaat. Bisa dipanggilkan bahawa boleh berlaku demikian. Yang tadi itu, sudah pasti itu tanah wakaf, ini, itu, di memang, di tanah wakaf memang tak boleh jual beli Tapi dia buat, di buat rumah yang jual Dia jual apa rumah saya tak boleh tanah, jual tanah. Dan, Maka saya ambil benda yang khusnuzon. Maka jelas tukarkan kan status dana itu, kan boleh di majukan, maka di majukan, maka dana wakaf itu itu kan percepatan itu yang boleh. Jika jatuhkan status, memang jadi wakaf. selama-lamanya, tapi wakaf mahu tahan, tidak boleh jual saya beli Kalau dia jual juga tidak sah kejualan. betul ke balik tersalah beritahu saya itu saya nak apa suruh saya tanya macam dulu pakai kereta dulu dengan harta dan tanah wakaf dahulu ni kalau tanah wakaf dahulunya ni tanah wakaf untuk selama-lamanya bagi boleh dipakai bagi tukar kepada anak lain sebanyak itu pun bang jadi antara yang hidup yang tersebut persaudara mesti haram begitu diperbesarkan dalam 4 5 hari dia tidak terlalu besar Melibatkan tanah wakak Mesti Kau nampakkan sendiri Tidak yang boleh lakukan tu yang dia ambil Kawasan, kawasan Syambi Itu, itu musim tanah wakak Apa mereka buat? Mereka panggil hal ke Tuhan punya wakak dulu Dengan pesanan Duit wakak ini Kau pilih tanah wakak yang lain Kau dapat duit Sama lebih tanah wakak itu tidak masalah Jadi yang penting ke-apak pemerintah Dia tersetak kojepan dia Dia nanti balik duit Minta maju buat dalam wakaf tempat lain Kalau maju nak buat, kau dah buat Dia tak sendiri Apabila kes hari itu, orang-orang bersyarah Sudah boleh tersetikan Jadi ke-dia wakaf, berangkat ke-dia saya dulu Wakaf tidak suam, dia bersyukur Mengapa dalam kes Agur Farah Nabi suruh Uh, wakaf semua Kepada keluarga Abu Salah Mengapa ini tidak dipanggil uh, Berlisah Tak apa Saya sebut tadi di sini. Nabi kadang-kadang Dia lihat Dengan pandangan Allah Pendangannya buah ini adalah pandangan yang diberi di, di datang berbincang kepada dia. Adapun kasih kasihnya kasih pada orang biasa. Nabi dia kadang bilah, kadang bilah sudah berat. Tapi yang pentingnya Nabi pun itu Pada berwama yang tidak hawa Ibu adalah wahyu darah. Nabi tidak kuat dengan pilihan hati dia dengan dengan azalat dia dengan meluahin. Wahyu ada dua, Wahyu Maslu dan Wahyu al Wahyu yang dibacakan ialah Al-Maslu, iaitu Quran Wahyu al yang menandakan ialah Al-Maslu Beritahu saya, kadang-kadang untuk masa depan yang jauh Kementerian keluarga dia, menjaapkanlah Di, airnya Untuk melahirkan zuriat yang cukup berperubahan karena Islam kemudiannya sebab tu Nabi gunakan khasat dari itu Dia kata-kata, aku oh, semua wakaf Tapi aku bagi balik kepada kamu Aku wakaf balik kepada kamu Untuk kegunaan uh, kamu. Itu dia punya masyarakat Yang Nabi tahu Itulah sedia baik kepada dia Untuk ketiga itu Sebab tu berlain dengan umat Bila umar. dapat tanam wakaf Yang begitu berilai Bila Nabi apa-apa nak apa, buat apa, apa, Umat tak ada tanam Bukan ada apa-apa dengan teman-teman Kalian berkata, oh, kuat salah akan kemasalahan politikasi situ pada Umar kawakak, itu, kawakak, Umar sudah ada banyak aktif yang lain Keluarga dia pun bukan keluarga yang susah, yang senang Maka dia Umar, kuat-kuat ini Maka Umar, kuat-kuat Maka kesempatan akhirnya, Nabi tahulah apa yang dibuat itu Itu yang dipanggilnya, yang terbaik saja dalam khusus ini, tidak salahkan ke pihak pemerintah membahagikan uh, harta negara kepada kaum kalabat sendiri pula <laughs> dalam kesan ini bukan kepada Al-Quritah jadi bagaimana Abu Salah Abu Salah wakab kepada keluarga dia bukan Nabi ambil al-Quritah bagi kepada Hassan Hussain bagi kepada Hadi bagi kepada Faridah Semangatnya yang sudah tanya Lihat oasisya boleh cakap Tak boleh Tengok Umar Al-Fattah Setelah menjadi Khalifah Habis Tawanan Pesan terkumpul Istiplah dia datang Pak-kakir Al-Fattah Masih lagi ada Istiplah Umar datang Udah Umar, umar balik Minta satu utas santai Istitulah di rumah satu utas santai Dia tak ada apa-apa Kamu mahu tahu apa Apa sumangan kamu Kamu akan berkumpangan Yang menemui Kamu kelompok Kamu bagi sumangan Kamu begini dia? Terima kasih Apa yang ada memanglah tidak serupa. Saya cakap apa pun, boleh. Lihat apa. Kalau kamu cakap apa, kamu mesti hina. Isteri saya pun nak ada saya. Aku isteri Khalifa. Aku Khaliman pada Khalifa. Aku bekerja Khalifa. Takkan aku tidak berhak untuk berbakti supaya dia berhak untuk bekerja anda? Tanya dia. Aku, kajar. Aku pergi, bilik, kamu bekerja. Aku nak bagi pilihan kepada kamu. Macam Nabi bagi pilih kepada kesemua istirahat ini adalah In kuntunna turitna dalam khayaitan dunia wazinah jahat Macam lain umat tiakkunna Usarahkunna sarahan jaminah Aku sama Kalau kamu nak luah wajah ini, boleh Aku nak bagi mutaan kepada kamu Bagi antai kepada kamu Bagi apa yang kamu kepada kamu dan aku akan usah rekon aku ceraikan kamu dengan ceraikan anda pilih anda pada kamu dan jadi bisnis itu bukan tanpa suara malaga ataupun aku akan keputusan kepada pada aku ceraikan kamu pergi senang dia katanya, maknanya tak sibuk soalnya aku tahu kalau tak dapat berikutnya yang tadi itu bukan untuk orang-orang itu kalau tidak kalau ana sudah dapat tiket dah 2 untuk orang tuanya. <tuh> yang, yang berguna, dia dia berguna lah. dia tu untuk menolong so dia dah umur ah. Ana selalu saya dah bila tidak berdoakan sebelum dia. Bapak tidak dapat pahala berdoa dia. Tapi atas kebaikan anak itu, kebaikan anak itu membuat kebaikan bahawa dapat pahala. Kenapa? Izan bina Izan, mencari. Hmm. Anak manusia itu, dia boleh usaha dia. Bila usaha dia yang baik, maka dia dapat kebaikan agama anak yang soleh, Tapi tidak dapat kebaikan kepada Tuhan anak yang soleh, Anak solat belum dapat. Kalau anak yang tidak soleh, berdua dapat dekat dia, pulang anak tidak soleh main dia tu dia dia dia boleh dapat. Tak soleh cerita macam dia tidak tak pada apa yang itu Allah mahu Allah dia tidak semahaya sebagai contoh. Tidak semahaya. Tidak dapat pula pun. Kalau mati dia tidak semahaya Allah mahu ialah Allah yang mata pencarian Allah. Kalau berjamaah Allah tanya dia dia akan tidak semahaya dulu. Kalau tidak semahaya lain semua tak berehim. Azza dia sendiri pun tak dapat macam ada beberapa orang lain waktu yang lepas jadi dia telah melakukan amal soleh dia berdoa untuk sahaja wa ta'ala, maka dia dapat anak yang tak soleh, mendoakan atau panggil bolang, tolong bolong, hapulah jadi ini saja anak tidak soleh dia panggil bolang rumah dia, dia pun sejuk orang orang tu berdoa tak dapat apa dah. Boleh sampai tak dia? Ya orang dia boleh sampai dan berkai dah. Pasal yang dia buat jadi itu adalah amal soleh. So, Seorang anak walaupun dia jahat syarak macam mana pun ada masalah dia buat kebajikan. Buat kebajikan dia pada amal soleh. Apa dia amal soleh? Bagi makan kepada saudara amal soleh dia anjurkan orang untuk buat amal saleh dia anjurkan orang itu berzikir dia amal saleh dia anjurkan orang datang berkawan ber, ber, ber, bersahabat ataupun untuk halangan untuk dan sebagainya semua amal saleh ini dia buat sebagai perantaraan atau sebagai wasilah dengan Allah Subhanahu so, wa taala sur amal saleh semua pakat ulama amal saleh semua pakar ulama boleh menjadi wasilah, boleh jadi perantaraan untuk mendoakan doa yang makbul kepada Allah Subhanahu Wataala. Terus ada bisukan terus itu. Ada sebut tahdil, sebut semua macam macam. Tapi kalau amal salah, mana yang semua pakar? Semua yang tadi itu boleh menjadi tidak sahleh, bukan tidak sahleh dalam ulamanya. Bukan tidak sahleh, boleh jadi lebih maju. Sahlah itu. Kalau oh, tidak salah, dia buat kemuliaan. Salah dah tiga itu. Maka itu boleh dibuat yang amat berbaidah kepada orang, orang yang telah mati. Batalkah semayang orang yang ber bermakmum pada imam yang tak betul bacaan fatiha? Jawaban dia. Ya? Bacaan fatiha ke ada dua. <tuh> Satu dia pakai... Lahnun khapi Lahnun jahri Dia baca Baca hak yang Silapnya silap yang cukup nyata Orang semua tahu salah Yang kedua nya Lahnun khapi dia silap Orang-orang tak nampak Dia ahli alik nampak Kalau yang Lahnun jahri Silap yang nyata Dia wajib tegur Orang itu punya tegur dahulu Rasanya betul, tapi apa yang wajib? Si orang lebih naanang anang takan lebih, anang takan lebih, anang takan lebih cepu tiga kali, kalau dia tak boleh, betul juga maka anda wajib mufaharak, wajib mufaharak, karena sah dah dia orang yang tidak boleh diikuti, maka wajib mufaharak, mufaharak ni tak mahu ikut gimana? Ada teruskan semayang kehabis Sok dalam semayang anda Adapun orang itu Kalau dia cilap dari itu Lidah dia kerah dari itu Betul macam mana aku, aku, tak aku takkan betul Dia panggil mazul shalami Dia soh untuk kelebihan Lain kali dia semayang Dia jadi makmur so, Kalau yang salah tadi dia tak tegur Dia ikut juga maka ikut tidak sah sebab sah dengan orang tak ter orang tak ter dia ikut dia ikut juga maka dia tidak sah tidak sah semua yang dia walaupun orang dari itu, dari dari orang itu dia terima dia sah, kalau dia itu mahzur syakir so, so, kan, seorang daripada bahan anak dia senang katakan dia senang tak kan? dia berjabat aku tidur nah Anak-anak muda yang berani disenangi begitu, ada muda syarikat. Kalau setiga itu kalau jadi imam, saya sepatut sepatut dia tidak jadi imam. Cepat jadi imam itu tak pergi modal ahsan kepada ahsan, mengukurkan mengedepankan yang lebih baik dari lebih baik itu kita pandai sahaja. Okey, seboleh Tapi pelaku yang yang amat jelas begitu memanglah orang tu pun tak pilih yang berlaku banyakannya lah nun akhabi macam maharif maharif khurub yang memang tidak bukan maharif wairil uh, makhdub yang ada -ma yang berdoling orang-orang tak sedar saya lihat apa yang saya bahas dengan dari tapi pun jelas wala dholing iwa maharif Baal lay, dah lay. Maksudnya, kalau ada itu satu sahaja kalau satu yang bidunya maka kami bacaan itu adalah rukun semuanya. Kalau tidak sah patihah maka tidak sahlah zatul semuanya. Karena satu rukun yang tidak dipenuhi. Malah nanti sebut ada yang sahnya lah solat ada lima dalam tiap orang baca hadir tidak soh semayah orang yang tidak baca fatiha. Dua makna. Tidak baca, tak baca langsung memanglah. Tak akan berlaku dulu dia. Tapi dia baca fatiha. Tapi dia telah mendalak hukum dia. Dia berdasarkanlah hukum. Macam tidak baca. Bila macam tidak baca, maka tidak soh semayah. Akhir sekali, bolehkah orang bukan Islam terima? Uang syarikat orang Islam. Terima kasih. Boleh. So asas kepada istilah yang kurang saya buat boleh. Muallafatikulubuhum. Makna dia orang kafir yang nak dijinakan hatinya kepada Islam. Muallafatikulubuhum itu bukan makna yang muallaf Islam dah. Kita bagi muallaf. Tapi mana pernah nabi pakai mubakal maula, semua maula itu kadang. Wal maula pasti kalu buhunya orang yang nak dicina hatinya kau Dia orang kafir, maka maknanya orang kafir boleh menerima zakat ada dua kefahit satu. Kalau mereka boleh menjadi satu, maka boleh jadi mazhab umat al qur'an dan majelis maulidah dia berjalan. Dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang buta Yahudi Jalan buta Tanpa ada orang tuntun dia Orang dia tak panggil yang mana hmm. Yahudi kena ada masak kok so. tu Panggil sesapa kamu Dia tak ada Yahudi Kenapa kamu jalan saudara Kalau dia tak aku nasib dia lapai Aku hidup zaman Belaknet Aku hidup zaman Umar Yang tidak ambil tahu tentang Al-Aku Orang Yahudi Umar Aku sangat tidak baik Kerana aku hidup zaman pemerintah rumah. Umar yang tak pernah tahu Entah hal kami orang Umar Yaudi Umar kata Kau maafkan Umar Umar tidak tahu Kamu tidak tahu Bukan aku yang kena jumpa dengan dia Dia yang kena jumpa dengan aku Umar kata Sekarang Yang bercakap tentang Al-Umar Al-Qasar Kak antar Umar Wallahi wabarakatuh Kusat Jepang Bila maaf tadi Kuma kata Kamu berhak Mendapat layanan Yang sama oleh orang lain Kuma hankan aku Aku akan salahkan Kami berlaki-laki ini Kami dapat selama hidup kamu di pada baik saja Dan berlaku Yang Allah saya jadi maka dia boleh dibagi jaga, dibagi jaga itu. Akhir sekali saya ada permintaan ni, pasal ramah ramah mukun. Adakan salat ajak dan salat nyazira untuk selamatkan negeri Islamu, khasnya dan negeri Syarh khasnya. Saya, ada. saya juga kita saya buat kerja-kerja buat besar besar. Saya akan buat semuanya hari-hati ini di Malawati Jangka 20.000 akan hadir Pada hari Ahad ini Pukul 8 malam, daripada Maghrib Dari Malawati Saya ingin jangka untuk kuliah Maghrib Aisyah untuk umurkan hadir Dan tidak akan berkumpul di sana Kita akan buat seorang hari-hati yang bersama-sama di sana Pada hari Ahad ini sampai ke seterusnya malah wasit program formulatif pada majlis sampai pada habis baik adanya penana yang sejak dibuat selesai boleh diberi untuk meminta autorisasi bukan balak di daerah yang bermacam-macam kerenah sekarang ente kira bagaimana ni boleh tak terima kasih salam alaikum